Du står i Hallen i villan på Slipvägen i Lüle och knappar på larmdosan. Du aktiverar rörelsessensorerna och kastar en sista blick på skärmen med fiden från övervakningskamerorna innan du går ut och låser dörren. M3 står på uppfarten. Du letar bland bilnycklarna i fickan. Du kör längs Notviksvägen. Genom tallarna ser du betongmuren som ringar in ditt område. Tagtråden på toppen glittrar i höstsolen. Lars jobbar vakten idag. Han höjer handen i en hälsning och trycker på knappen som öppnar grindarna. Genom det tonade glaset i vaktkuren ser du hans Mossberg 590 på skrivbordet. Du svänger höger på mjölkutsvägen och kör förbi de instängslade hyreshusen. Längre fram, i den övergivna vårdcentralen, hänger lakan på tork från fönstergluggarna. På toppen av en gigantisk sophög leker ett par ungar med stora sjok av glasfiberull. In i stan kör du längs Smediegatan. Vid korsningen med Storgatan ser du en ensam cyklist komma i full fart mot cykelöverfarten med en stor röd låda på pakethållaren. Du trycker på gasen för att hinna före. Men cyklisten tittar ner på sin klocka och ser dig inte. Det är för sent för att bromsa. Du klipper de första centimetrarna av hans framdäck. Du tvärnitar. I backspegeln ser du hur han landat framstupa på andra sidan vägen. Ingen annan syns till. Du tvekar i två sekunder. Sen kör du vidare. Vi gör ett program om de problem som samhället står inför och vad vi kan göra åt dem. Klyftorna mellan fattiga och rika ökar snabbare än någonsin på många håll i världen. Vad beror det på? Och vad händer med samhället och människorna i det när den ekonomiska ojämlikheten växer? Det och mycket annat ska vi ta reda på i dagens avsnitt. Du lyssnar på P3 Dystopia. Det första du märker när du återfår medvetandet är vibrationen runt din handled. Den smarta klockan du hyr av jobbet blinkar rött. Du har tre minuter på dig att leverera orden, annars måste du betala ur egen ficka. Du reser dig upp och torkar blodet från pannan. Cykeln är helt förstörd, men den röda lådan med ban Mi är oskad. Du lyfter upp den på axlarna och halvspringer mot leveranspunkten- Utanför kontorsbyggnaden står samma BMW M3 som körde på dig parkerad. Du springer in genom svängdörrarna och fram till receptionsdisken och ringer på klockan. En minut kvar. Receptionisten ryggar tillbaka när han får se dig. Du försöker förklara att det är bråttom men han bara stirrar på blodet som torkat fast i ditt hår. Det är 30 sekunder kvar. Jag behöver bara ditt fingeravtryck här, säger du- och trycker signaturplattan i receptionistens händer. Han tar ett steg bakåt och sneglar oroligt mot vakterna vid hissen. Du känner paniken skölja över dig. Och så plötsligt... Delivery failed. Blinka på klockan. Nästa dag lyckas du stjäla en cykel in i stan- men när du ska registrera dig för nya jobb så ser du att du blivit rödlistad i alla appar. Outstanding Balance, 391 kronor, står det under din profil. Två dagar senare ligger du på sängen i rummet du hyr när det knackar på dörren. Det är hyresvärden, eskorterad av två vakter. Väckohyran skulle ha varit betalt senast klockan tre. Du får 15 minuter på dig att packa. Du trycker ner all din mat och dina kläder i två resväskor- och går ner till vägen. Det är mörkt och höstlöven virvlar runt på gatan. Du står ett tag och tänker- Sen lyfter du väskorna och börjar gå mot de övergivna husen på mjälkgudden. En kväll för några år sedan så den då helt okände sydafrikanske fotografen Johnny Miller upp en bild på sin Facebook-sida- som skulle komma att spridas runt hela världen och publiceras på magasinomslag och i några av världens största tidskrifter. I only had likes on my Facebook page at the time Bilden blev ett viralt fenomen och kommentarerna strömmade in. The number one comment that stuck out to me was I didn't know that it looked this bad. Millers bild var tagen från luften, från en drönare han skickat upp från en gränd i Nordhook, en förort till Kapstaden. På bildens högra sida ser man kvarteret Lake Michel, ett trettiotal stora villor just vid strandkanten, inhägnad av en lång mur med vaktposter. Simbasängerna syns som små turkosa rektanglar på bakgårdarna. I mitten av bilden finns en grön skogsremsa- och på den vänstra tredjedelen ser man kvarteret Masipumilele- som består av hundratals små plåtskjul och småhus. Så tätt in till varandra att den delen av bilden ser ut som en slarvigt lagd mosaikplatta. På Johnny Millers hemsida kan man läsa att det bor 38 000 personer i Masipumilele. Att området bara har en enda in- och utgång- och att uppskattningsvis 35 procent av människorna i kvarteret är HIV-positiva- i En annan av hans drönarbilder från Kapstaden ser man ett liknande gyttra plåt huller om buller. I want you guys to spend the next minute and try to find where the toilets are in this photo. There's 25,000 people that live in Monwabisi Park. You can see right here along this road, right in the middle of that road, there's a small little block of 10 toilets. Those are the only toilets in this entire photograph. Everyone in this photograph has to use those 10 toilets if they want to go to the bathroom. Sydafrika är, enligt siffror från Världsbanken- världens mest ekonomiskt ojämlika land. Hälften av befolkningen lever på mindre än 50 kronor per dag- medan den rikaste tiondelen har över 70 procent av tillgångarna. Och den ekonomiska ojämlikheten har, enligt vissa beräkningar- snarare ökat än minskat sedan slutet av apartheid. i en stad där det finns there's av barriärer överallt. Där det finns fences, där det finns Genom att använda sig av fågelperspektivet har Johnny Miller lyckats visualisera något som pågår just nu. Inte bara i Sydafrika utan världen över. Han har tagit liknande bilder i Zimbabwe, Kenya, Mexiko, Indien och USA. Och alla illustrerar något som många beskriver som vår tids mest centrala problem. I den utvecklade världen har increased. Det här är Barack Obama i ett tal från 2013. Sen finanskrisen 2008 som skärpte motsättningarna mellan fattiga och rika och som kraftigt ökade den ekonomiska ojämlikheten har såna här uttalanden blivit allt vanligare. Till och med världens miljardärer har reagerat. Ray Dalio som är en av världens hundra rikaste personer sa typ samma sak i en intervju med Fox News. If you look at the bottom 60% of the US economy, there has not been growth, there were rising death rates, and there's a bad condition on that. I think that that's the issue of our time. Och Warren Buffett, världens tredje rikaste person. The rich have come back strong from the 2008 panic, and and, and, uh, and the middle class hasn't. Och till och med har väckt in i debatten. Pope Francis has been talking about income inequality again. Men trots att det pratas mycket mer om problemet nu för tiden så är det inget som gjorts åt det, snarare tvärtom. En rapport från välgörenhetsorganisationen Oxfam från 2017 visar hur den globala ojämlikheten har nått nya höjder. The charity Oxfam, finding the world's eight richest billionaires, now have a combined net worth of more than 420 billion US. Och mitt i den här globala ojämlikheten som Oxfam kallar grotesk och obscen så lyfts de skandinaviska länderna ofta fram som exempel på länder med små klyftor. Och vi i Sverige lever ju fortfarande i ett av världens mest jämlika länder. Men det är något som håller på att hända. För enligt en rapport från OECD som kom för några år sedan så är just Sverige det land av OECD-länderna där ojämlikheten ökar allra snabbast. Och det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Vad händer när ojämlikheten ökar? Vad beror det på? Och hur påverkar det samhället och människorna i det? Och vad kan vi göra åt saken? Och som vanligt kan det vara bra med ett historiskt perspektiv för att förstå samtiden. Så vi börjar i Sverige i slutet av 1800-talet. Det var ett land som såg väldigt annorlunda ut än det mer jämställda Sverige vi är vana vid. Under 1800-talet levde fortfarande de allra flesta svenskarna på landsbygden. Men i takt med industrialiseringen i slutet av 1800-talet så började många, framförallt jordlösa lantarbetare, att flytta in till städerna. Och blir hembyträden, industriarbetare... Eller så emigrerar man. Det här är Malin Nilsson, socialhistoriker vid Lunds universitet. Hon berättar om den värld som mötte de nya arbetarna i städerna. Man bodde extremt trångt. Det var stor bostadsbrist. Man fick betala åckerhyror. Det var vanligt att man bodde så många i ett rum till exempel. Och man hade inte tillgång till, till en spis helt enkelt. Så man var tvungen att köpa mycket mat ute. Vilket man då fick göra ganska dyrt. Så som lönerna var satta och omkostnaderna såg ut så behövde ofta alla i hushållet arbeta i stort sett hela tiden för att familjen skulle kunna klara sig. Om någon skulle råka skada sig och inte kunde arbeta så var chansen stor att man inte skulle få tillräckligt att äta. Och samtidigt spreds sjukdomarna i de trångboda husen. Det var dåligt vatten, Det fanns kolera utbrott och dåliga sanitära förhållanden. TVC spred sig i de här täta, mörka källarna som hyrdes ut. Dåliga kläder. Det var dragigt. Man var kall. Barnen var sjuka. mycket magproblem mycket magproblem. Dessutom var de flesta arbetarna på den här tiden helt utestängda från allt demokratiskt inflytande. Kvinnor fick inte rösta alls. Och bland männen krävdes att man tjänade visst mycket eller ägde ett tillräckligt värdefullt hus för att få rösta- i kommunerna fick man lägga fler röster ju mer man tjänade. Och till och med företagade rösträtt. Det som är mer man betalade, alltså det som är mer man ägde, det som är mer man tjänade, som är ska man få bestämma. Det här är Erik Bengtsson, biträdande lektor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Det finns ju såna här exempel på mottalarverk som har 30 000 röster. Och det är klart att inga har rösträtt och inga lägertjänstemän har heller rösträtt och inga kvinnor och rösträtt. Så det är klart att 30 000 röster kommer ju rätt långt med. Då kan man ju styra kommunen precis som man vill. Vi hade å ena sidan en ganska läskunnig och organiserad befolkning- men å andra sidan ett extremt ojämlikt ekonomiskt och politiskt system. Men vad var det då som hände som vände det här extremt ojämlika landet- till ett land som skulle bli känt som ett av världens mest ekonomiskt jämlika? Enligt Erik Bengtsson så finns det ett kort svar. Ja, socialdemokratin hände kan man säga- Trots många nederlag så växte sig arbetarrörelsen särskilt stark i Sverige under början av 1900-talet. Redan i slutet av 10-talet så vann man kampen för åtta timmars arbetsdag med bibehållen dagslön. Som innebär en 25% lönökning i timmen över natt. Så första steget mot jämlika Sverige var höjda löner för arbetare. Steg två var allmänna rösträtten 1921. Och steg tre kom med kraftigt höjda skatter på 30, 40 och 50 talen efter det att det socialdemokratiska partiet hade tagit regeringsmakten. Och då ökas inkomstskatterna rejält och mm. även skatter på förmögenheter och arv. Och, och steg fyra det är kraftiga regleringar av finansvärlden och andra branscher. När man kollar på yrken som tandläkare, apotekare, läkare, bankirer, före, liksom den socialdemokratiska välfärdsstaten börjar reglera de här verksamheterna. De tjänar ju något jävligt. och de får ju i princip sänkta arealinkomster där här, under socialmaktens uppgång. Så vissa vinner, andra förlorar. Men resultatet är det Sverige som blir känt för höga skatter, små klyftor och stark välfärd. Den bilden lever kvar utomlands och säkert hos många här hemma också. Men faktum är att hela den här utvecklingen pikade omkring 1980. Och sedan dess har det gått i motsatt riktning. Orsaken är framförallt den stora avregleringen av finansmarknaden som vi pratade om i avsnittet om ekonomisk kollaps. Men det har också skett andra förändringar, menar Erik Bengtsson. Att man har sänkt skatterna för de som tjänar mest och som har man ju försämrat väldigt, väldigt mycket faktiskt i talet. Socialförsäkringar och bidrag för de som inte har något jobb. Också att akas har blivit mycket snårare och mycket svårare att få. Sjukförsäkringen, samma sak där. De med små inkomster har fått det eh, tuffare. Och samtidigt har vi såklart haft en ganska stor del av befolkningen som tjänat jättemycket pengar på utvecklingen. Det här samhället har ju förändrat radikalt under de här årtiondena. Det här är Göran Tärborn, professor i sociologi vid Cambridge. Han lämnade Sverige på 80-talet när vi var som allra mest jämlika. Jag hade ju med mig en bild av Sverige som ett ganska anständigt samhälle trots allt och hade med mig den ut i världen och var ganska stolt över att vara svensk. För ungefär tio år sedan så kom Göran tillbaka till Sverige och började titta på vad som hade förändrats. Det var en chockande upplevelse. Det inte värt någonting att göra ett bra jobb utan det enda som är värt någonting är att tjäna oerhört mycket pengar. Och då blir ju samhället därefter. Och det som upprörde honom mest var att han inte längre tyckte att samhället tog hand om de som hade det sämst ställt. En av de största effekterna det är ju fattigpensionärerna. Sverige har ju en större andel fattigpensionärer än genomsnittet i hela EU. Vilket ju är ganska märkligt. Eller som P4 Västmanland rapporterade om i augusti i år. Antalet fattigpensionärer som behöver äldreförsörjningsstöd ökar i Sverige. Enligt pensionsmyndigheten har cirka 25 000 personer stödet vilket är nästan till en fördubbling jämfört med för 15 år sedan. Och det är inte bara fattigpensionärerna som har ökat i Sverige. Under arbetet med det här avsnittet så kom den här rapporten från Ekot. Nära 44 000 barn i Sverige bor i familjer som under en längre tid har haft svårt att betala för det nödvändigaste enligt Statistiska centralbyrån. Det betyder att de efter skatt och eventuella bidrag inte har råd med sånt som mat, boende, kläder, lek och fritid. Och samtidigt som de allra fattigaste fått det sämre har de rika blivit rikare. 2013 hade Sverige 136 miljardärer. Och förra året hade vi nått 191 miljardärer enligt tidningen Veckans affärer. De här 191 personerna kontrollerar förmögenheter som motsvarar ungefär hälften av hela Sveriges bruttonationalprodukt. Och det som har gjort dem så här rika det är i huvudsak kapitalinkomster. Det vill säga pengar som de har fått av pengar de redan haft. När vi talar om den ökande ojämlikheten- då är det ju inte lönespridningen det hela gäller. För det har ju den svenska fackföreningsråd- som faktiskt hållit emot ganska framgångsrikt. Utan vad vi talar om- det är de här spekulanterna på, på börsen och i finansvärlden. Men är det något dåligt med att Sverige får fler miljardärer? Jag läste ju en artikel i din tidning Anna- Forskning och framsteg. Där intervjuas Daniel Waldenström- som är professor i nationalekonomi- och där säger han att det är positivt för Sverige att ha fler miljardärer. Och han är ju inte ensam om att tycka det. Jag intervjuade till exempel Karin Svanborg Sjövall som är vd för tankesmedjan Timbro. Och hon var frustrerad över sett att man pratar om de allra rikaste i Sverige. Det finns en missundsamhetens etik i väldigt mycket av diskussionen om ekonomisk ojämlikhet som kan göra mig... Rätt irriterad över att det finns många som anser att det vore bättre om vi levde i ett samhälle där alla var fattigare men mer likartade fattiga än att leva i ett samhälle som kontinuerligt blir rikare. Och vi ska komma tillbaka till Karin senare i programmet men jag vill ta upp det här nu för jag tycker att hon har en poäng här. Om man bortser från de allra fattigaste i Sverige, de arbetslösa och de sjuka och de lägst betalda med osäkra anställningar och så vidare, så har ju stora delar av den svenska befolkningen faktiskt fått det bättre trots att klyftorna har ökat. Erik Bengtsson igen. Sverige sedan 1995, alltså sedan 90 krisens slut, är ju på många sätt en ekonomisk framgångssaga. Och det har ju gått väldigt, väldigt bra för många. Alltså vi har ju haft en otrolig ökning av den materiella levnadsstandarden i termer av –platt tv och smartphones och flyga till Thailand varje winter. Varje. Och det är väl bra på ett sätt att man måste väl glädja sig åt att folk får det bättre i samhället. Ja, du tog upp Daniel Waldeström förut som sa att fler miljardärer var bra för Sverige. Men han sa också så här, citat. Så länge samhället i stort håller ihop så behöver inte ökade klyftor vara något problem. Så vi kanske ska kolla lite på vad forskningen säger om hur ökade klyftor påverkar samhället. Vi kollected data om problems with social gradients. The kind of problems that are more common at the bottom of the social ladder. Det här är Richard Wilkinson. Han är professor i epidemiologi vid University of Nottingham. Han har skrivit flera böcker om ojämlikhetens effekter och i ett TED Talk från 2011 så radar han upp massor av data som de har samlat in från olika industrialiserade länder. Internationally comparable data on life expectancy, on kids maths and literacy scores, on infant mortality rates, homicide rates, proportion of the population in prison, teenage birth rates, levels of trust, obesity, Sen visar han ett diagram där all den här statistiken är ordnad efter land och ekonomisk ojämlikhet. Resultatet är slående. Länderna radar liksom prydligt upp sig med Japan, Norge och Sverige längst här till vänster med minst samhällsproblem och minst ojämlikhet och upp till England, Portugal och USA med störst samhällsproblem och störst ojämlikhet uppe till höger. The more unequal countries doing worse on all these kinds of social problems. It's an close correlation. Och när han sen visar nästa bild där man jämför de sociala problemen med ett lands bruttonationalinkomst- då fattar man ännu bättre vad poängen är. There. No correlation hur mycket den genomsnittliga medborgare i ett land tjänar har alltså ingen korrelation med hur stora problem det landet har med sånt som och våldsbrott och annat. Det är istället skillnaden mellan människor i landet som betyder något. I alla fall bland de här relativt rika länderna. The avigd välbendingen well av våra societies är snart dependen on national income and ekonomisk growth. That är väldigt viktigt i den pola counträtt in den the, the rickt developed world. But the differences between us and where vi är i relation to each other now matter very much. Och det här verkar ju helt motsäga den om att det inte gör något av samhället blir mer ojämlikt. Bara de fattiga samtidigt får det lite bättre. Det som Richard Wilkinson säger är att det är ojämlikheten i sig som är problemet. Att en fattig människa i ett ojämlikt land har det värre än en ännu fattigare människa i ett mer jämlikt land. Och det här tyckte jag var så sjukt fascinerande så jag ringde upp Richard för att få veta mer. Hello Victor. Min första fråga var hur i hela världen kan vår hälsa påverkas av nivån av ojämlikhet i samhället vi lever i? It seems to be social status that we're really sensitive to. It's part of our evolved psychology. Det tog oss very lång tid, tror think. att inse att social status itself was var en viktig riskfaktor. Inte bara en proxy för skillnader i housing och arbete och diet och så vidare, som påverkar hälsan. Det är rangordningen som är nyckeln, enligt Richard Wilkinson. Ju större ojämlikhet, desto mer fokuserade blir vi på vår status. Vi dömer andra hårdare, andra dömer oss hårdare och vi får ett slags. Långvarig stress och ongust över vår plats på stegen. There are two responses to this. You may be overcome with low self-esteem, lack of confidence. You start to find social contact more stressful. You withdraw from social life. That's accompanied by a rise in depression. But there's another quite different response. Det andra sättet många delar med statusångest är genom att blåsa upp sig själv och gravt överskatta sina egna förmågor och kvaliteter. En slags narcissism som försvar mot en mer osäker och socialt graderad värld. If I ask you ask who do you think you're cleverer than most Swedes? Do you think you drive better than others? Do you think you're more generous? If you ask people on a lot of different dimensions, Where they think they stand in relation to their national average, you find that in more unequal countries, people talk themselves up in that way. Self-esteem is a good thing if it is responsive to your real abilities. But this is a, a cover for insecurity. It has more to do with the kind of self-advertisement that goes on in consumerism. It's less about real abilities or your real character as a person. Och för de som är på botten av stegen så spelar ofta de materiella förhållandena mindre roll än vars man befinner sig i relation till andra, menar Richard. Och han hänvisar till en färsk internationell studie där man intervjuat fattiga människor i rika länder som till exempel Norge och fattiga människor i länder som till exempel Indien och Pakistan. Although the material conditions in those societies of the poor are so different, you know, in India they may be living in a, a little earth-floored one-room shack with no water supply and sewerage. In Norway they may be living in a three-bedroom flat with central heating and a, a flat screen television. And uh, yet the experience was the same sense of shame humiliation, being disrespected look down on a sense of failure. Richard menar att det är rangordningen och vårt sätt att reagera på den som ligger bakom ökningen av psykisk ohälsa i ojämlika länder. Och det i sin tur leder till mer missbruk och fler självmord. Men det finns en ännu mer direkt effekt på hälsan som vi har lärt oss om genom att studera apor och brittiska offentliga anställda. At the time that I got going with the whitehall study Everybody knew att stress was what caused heart disease, and everybody knew that high-status people had more stress. Det här är Michael Marmott, professor i folkhälsa vid University College London. intervjuad i dokumentären One Nation Under Stress. På 60-talet så inledde han en enorm studie av tiotusentals britter. When we looked at civil servants, what we found was the lower the Samtidigt som den här studien pågick så satt neuroendokrinologen Robert Sapolsky på savannen i Kenya och studerade babianer. Dels deras sociala beteende men också vad som pågick i deras kroppar. Genom att ta blodprover så upptäckte han att ju lägre rank desto mer stresshormoner hade babianerna i blodet. Och Det här var något som hade enorma konsekvenser för de lågt rankade babianernas hälsa. Du har ett immöld system that doesn't work as well. Your reproduktiv system är more vulnerable atting knocked out of whack. Your brain chemistry is one that there's some similarity till what you ser in clinically depressed humans and all that stuff. Så forskningen på APOR och på brittiska offentliga anställda visade de direkta fysiologiska effekterna av låg social status på våra kroppar. Och där är vi väldigt lika varandra, vi och aporna alltså. Den stora skillnaden enligt Sapolsky är att vi människor, vi har hittat på sätt att göra den här underordningen så mycket värre. When humans invented socio status, we found a way of subordinating our have-nots like no primates ever come up with before. What's the surest way to make people feel poor? Put them in a lot of income inequality det är en av coping styles. Hur är det med våldet i samhället då? Hur hänger det ihop med ekonomisk ojämlikhet? Först och främst finns det många studier som visar på ett otroligt starkt samband mellan ojämlikhet och våld. There's very small correlation between absolute poverty and crime. There's a strong correlation between unequal income distribution and crime. Det här is Joshua Farley, professor i eco -ekonomi vid University of Vermont. Han interviewed dokumentären The End of Poverty. So you look at the poor societies they're not at all the ones that are the most violent. It's the ones that have the mista discrepancies in incomes that are the most violent. The evidence says very clearly that the more inequality there is in society The worse, the to help the And rises. i en lång rapport från världshälsoorganisationen med titeln våld och hälsa som kom redan 2002 så kan man läsa att våld mellan människor ökar i takt med den ekonomiska ojämlikheten och den här ökningen av våldet är så stor att den positiva effekten av att ett samhälle blir rikare den försvinner helt av den negativa effekten av ojämlik fördelning av de rikedomarna. Men man behöver inte läsa en massa torra avhandlingar för att få en tydlig bild av det här. Det kan räcka att titta på en av de senaste decenniernas mest hyllade tv-serier. Yo, why you act like that, yo? What are you, junkie motherfuckers? So just take his money all day and cheat him like a dog? How I'm supposed to cheat him? I don't know. But you ain't got inte punk on like that. Okay. Punk is soul. And you a goddamn drug dealer. So 20 blocks away from where I live, I still live in Baltimore and and 20 blocks away is a completely different country. And we share no sense of the same future. David Simon, skaparen av TV-serien The Wire, som utspelar sig i Baltimore. There's these two Americas and and people are be, being driven to one or the other. We're minting new millionaires every day. But Baltimore är en stad som är ganska välbärgad samtidigt som mordfrekvensen är den näst högsta i hela USA. Och nästan en fjärdedel av befolkningen lever i stor fattigdom koncentrerade i ett par kvarter nära downtown. Med The Wire ville David Simon visa vad som händer när ett samhälle slutar bry sig om de som befinner sig på botten av stegen. So the Wire really was about these people in a metropolis where labor has been diminished and they've lost all the fights and human beings are worthless. Between automation and between the manufacturing base of my country shifting to overseas, we don't need 10 or 15 percent of Americans. Most of them are people of color, most of them are poorly educated, they're from the inner cities. And the last factory still hiring in places like West Baltimore or East St. Louis or North Philadelphia is a drug corner. If young men, and of course the violence is mainly young men, come on the labour market and find a high unemployment or only very poorly paid jobs and they still feel their looked down on and seen as inferiors and so on, then you get a rise of violence from that sort. Vi har redan sett hur de här gängskjutningarna sprider sig över landet, alltså till och med till småstäder. Det är resultatet av den här uppdelningen mellan fattigområden och rika områden i landet. Så vi ser alltså sämre folkhälsa, mer psykisk sjukdom, mer stress och mer våld ju mer ojämlikt ett samhälle blir. Om man då säger... Som Daniel Waldenström i den där artikeln att så länge samhället håller ihop så behöver inte ökade klyftor vara ett problem. Det känns ju lite som en motsättning nu då. Ett samhälle som är väldigt ojämlikt verkar inte hålla ihop. Och för att få en bild vars vi i Sverige kan hamna i framtiden om vi inte gör något åt de ökade klyftorna så ska vi titta på ett annat europeiskt land där ojämlikheten gått mycket längre. Men innan vi gör det så skulle jag bara väldigt kort vilja säga lite om de rika för jag lyssnade nyss på ett avsnitt av This American Life där de pratade om professionell basket. Och där försökte de ta reda på varför de rikaste basketstjärnorna alltid är de som bråkar mest med domarna och ifrågasätter domslut och så vidare. Does the sense of being privileged make you disobey the rules of the road or the laws of the land? That's Dakar Keltner. He's a professor of psychology at Cal Berkeley. And someone who wonders about the effect inequality has on people's behavior. I det här avsnittet så tar Dacre Keltner upp ett par studier som har gjorts på det här ämnet. Den ena var utformad så att några studenter fick i uppdrag att ställa sig vid ett övergångsställe- och föra statistik över vilka bilar som stannade för fotgängare. I Kalifornien, precis som i Sverige, så är bilarna skyldiga att stanna vid övergångsställen. The undergrads noted the makes of all cars coming through the intersection. assigned them numbers, one to five, according to their market value. A new Mercedes was a five, a Honda was a three- and an old pacer was a one 0% of the drivers of poor cars uh, zoom through the pedestrian zone they all stop and 40 some odd percent 45% of the drivers of the fi the fives the rich cars blaze through the pedestrian zone and just say the rules don't apply to me uh, I'll carry on Den här första studien földes upp av en lång lång rad andra och de allra flesta visade på samma sak what we've been finding across dozens of studies and thousands of participants across this country. The Harald Paul Piff, en av de som utförde studierna, i ett TED Talk. Is it as a person's levels of wealth increase, their feelings of compassion and empathy go down and their feelings of entitlement, of deservingness and their ideology of self-interest increases. Och vi ska inte stanna så länge vid de här studierna, men det finns en som är bara är för bra för att inte nämna. I studien så lät man olika människor komma för att göra ett test av något slag på universitetet men det riktiga testet det skedde redan i foyen där man hade ställt ut en skål med godis. We explicitly told participants this jar of candies for children participating in a developmental lab nearby. This is for them. And it says on it for the children of the Institute of Human Development on the ball. And we just monitored how much candy participants took. Ni fattar vad det här är på väg. We count up how many candies they take after they leave the experiment. Privileged people grab a big handful of candy compared to poorer people. Och jag vet inte du hur stora växlar man ska dra på såna här studier, men det gav lite mer tyngd till min helt subjektiva upplevelse av att de flesta galningar som kör om mig i 180 på E4an, de brukar sitta i ganska glassiga bilar. Men nu är det dags att prata lite om ett land som enligt en OECD-rapport är Västeuropas mest ojämlika när det gäller inkomstfördelning. Ett land som många tagit upp som ett exempel på hur illa det skulle kunna gå för oss om man låter den ekonomiska ojämlikheten skena iväg. Storbritannien. När jag var i tonåren så läste jag en bok som jag fortfarande ser som den bästa beskrivningen av fattigdom och ojämlikhet i ett industrialiserat västerländskt klassamhälle. The Road to Wigan Pier av George Orwell. Här läst av Patrick Tull. I boken så reser Orwell till gruvarbetarslumen i Wigan nära Manchester. Han möts av extrem trångboddhet, dödsolyckor nere i gruvorna, dålig mat, dålig hygien och framförallt ett otroligt hårt och farligt arbete. Men trots alla de här beskrivningarna av begravda gruvarbetare och arbetare som fått sotlunga eller tappat synen av att arbeta i mörkret, så är det en annan scen som har fastnat hos mig. At the start, to walk stooping is rather a joke. But är is a joke that soon wears off. Är när Orwell får ner i gruvan själv för första gången och inser till sin fasa att kölet inte finns där hissen slutar utan att man måste gå hukad eller krypande genom flera kilometer långa tunnlar innan man kan börja hugga kölet. When the roof falls to 4 feet or less it is a tough job for anybody except a dwarf or a child. After a half a mile it becomes I'm not exaggerating an unbearable agony. Och varje dag så måste gruvarbetarna lägga flera timmar på denna krypmarschen till och från kolytan utan att få en enda krona i ersättning. Here is this frightful business of crawling to and fro, which to any normal person is a hard day's work in itself, and it is not part of the miners' work at all. Och jag minns att det jag slog av när jag läste det här var den otroliga orättvisan i det hela. Varför ska de här människorna behöva riskera sina liv och riskera att göra sina barn faderslösa- tvinga sova fyra pers i samma säng och ofta inte ens ha tid eller möjlighet att tvätta sig ordentligt? Varför ska de tvingas jobba så hårt för så väldigt låg lön- när det som de producerar är så otroligt viktigt för hela samhället? Eller som Orwell uttryckte det. För det brought home to dig, och det är you're watching that it is only because miners sweat their guts out that superior persons can remain superior. All of us really owe the comparative decency of our lives to poor drudges underground blackened to the eyes with their throats full of coal dust driving their shovels forward. The Road to Wigan Pier gavs ut 1937. Storbritannien var fortfarande ett extremt ojämlikt land- men man var i början av samma utjämnande kurva som Sverige var på den tiden. Genom facklig kamp, teknisk utveckling och politiska reformer- så fick gruvarbetarna det gradvis bättre. Efter andra världskriget så förstatligades kolgruvorna tillsammans med en massa annat- och labour införde gratis sjukvård för alla- och en välfärdsstat från vaggan till graven som det uttrycktes då. Men samtidigt så började allt fler gruvor stängas ner. Dels för att man blev mindre beroende av kol i samhället- men också för att det var billigare att importera kol från andra länder. Det här följer ju en trend i västvärlden. Tillverkningsjobb och industrijobb där arbetare har kämpat sig till högre löner- och bättre arbetsförhållanden, de har en tendens att gå upp i rök. Antingen för att de automatiseras bort- eller genom att de flyttas till andra länder- där man inte behöver betala arbetarna lika bra- det här är Joanna Mack. Hon forskar om fattigdom vid universitetet i Bristol. Enligt henne och många andra är Storbritannien idag tillbaka till värre nivåer av ojämlikhet än de som man hade i England när Orwell skrev om gruvarbetarna. Men frågan är, var är de fattiga nu när det inte finns några gruvor att arbeta i? Svaret är... –överallt. Idag pratar vi om en gig-ekonomi– –där arbetare istället för anställning med timlön– –får ta påhugg här och där via digitala plattformar– –och så får de betalt till exempel per leverans. Den här sortens jobb beskrevs i den dystopiska framtiden– –i romanen Snow Crash av Neil Stevenson från 1992– Author Neil Stevenson has a go at envisioning a brutally darwinistic labour market which sits within a sophisticated digital economy where everyone must fend for themselves without any job security or protection. Där är rapporten Isabella Kaminska i ett inslag från Financial Times. But whereas Snow Crash was only a story, today's gig economy is not. What's frightening about that is that the brutality of this system is being lost on those who actually use these apps. Enligt Joanna Mack sa den här nya typen av arbetsmarknad bidragit till Storbritanniens ökade ojämlikhet because the gig economy is insecure, it pays badly, they're not organised, they're not unionised, they have no protection against them, they won't get things like holiday pay or sick pay. This makes people extraordinarily vulnerable. In the gig economy, many companies are using a legal loophole regarding contractor status to turn workers into competing privateers, who they control and dictate earnings to. Financial Times går så långt att de liknar dagens gigekonomi vid medeltidens feodalsystem. I Kalifornien, där ju många av de här gigföretagen har sina högkvarter och där man också nyligen antog en lag som tvingar företagen att behandla sina arbetare som anställda, där har liknelsen använts flitigt. Här är Anthony Rendon, talmannen i Kaliforniens delstatsparlament, på en demonstration. And about the new economy, the gig economy, the innovation economy. It's all over again. Men feudalism eller inte. Enligt Joanna Max, så gäller det här skiftet inte bara taxi och matleveranser. I England sa gig ekonomin börjat ta över själva välfärdssektorn. Do you mean like caring for the elderly or yes, Absolutely what I mean caring for the elderly and that sort of thing, yeah. So is there like an app for that too? Jag like don't think they'll it, but they'll be contacted each day where to go and who they're looking after. They often don't even know where the next day's work is coming from. Joanna Mack har intervjuat hundratals av de så kallade working poor, såna som jobbar heltid men ändå inte har råd med husrum och förnödenheter. Och för dem är livet en ständig kamp, menar hon. They say things like it's a struggle it's an effort i get up in the morning and money is the first thing i think of and i go to bed at night and it's the last thing i think of another person we talked to said i just couldn't deal with all the stress from worrying about money food on the table heating bills i just couldn't do it and the mental pressure of that especially when they've got children is absolutely enormous and brings them right to the bottom and they've got no reserve energy to try to help them to get out of the situation hon beskriver hur små vardagsproblem lätt eskalerar till något mycket värre när man är fattig. Till exempel en som använder sin skåpbil i jobbet och råkade köra in i en zon där det inte var tillåtet och fick en bot på 90 pund. They couldn't pay that fine so they had to take on a loan to do so and that loan swiftly spawned out of control. They're then making choices between making a loan repayment and food for the kids. So something which might seem everyday stuff for many people becomes very very quickly into an enormous problem. Joanna beskriver också hur det har blivit mycket svårare för fattiga att få sånt som bostadsbidrag. Enligt nya regler får till exempel en familj med två vuxna och två barn inte lov att ha mer än två sovrum totalt i sitt boende om de ska ha rätt till fullt bostadsbidrag. Och det här har lett till att fattiga familjer ständigt flyttas runt eller helt enkelt blir hemlösa. Det har en stor förändring till saker som övriga hemlösheter- och människor som är destruktivt på och människor som bara inte kan säkra ett permanent hem. Så det verkligen betyder, särskilt om man har en familj- och man går runt, eftersom barnen inte har en säkert plats- och går till skolan. Och när de berättar hur det har sett ut i många av de fattigas hem- så känns det som att tiden stått stilla sedan 30-talet. I mean, I juli i år så kom Philip Allston FN:s särskilda rapportör om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter med en rapport om läget i Storbritannien. Och det är en blytung dom han fäller över den brittiska staten. Han skriver, citat. Trots att Storbritannien är världens femte största ekonomi så lever en femtedel av befolkningen i fattigdom. Nedskärningarna som påbörjades 2010 har fortsatt, trots de tragiska sociala konsekvenserna. Uppemot 40 procent av barnen förväntas leva i fattigdom år 2021. Brödköer och hemlöshet har ökat stort och livslängden minskar för vissa grupper. Mycket av det som hållit samman det brittiska samhället sedan andra världskriget har medvetet tagits bort och ersatts av en hård och känslokall anda. En blomstrande ekonomi, låg arbetslöshet och ett budgetöverskott har inte minskat nedskärningarna. Nedskärningar som görs mer av ideologiska skäl än av ekonomiska. Och sen i tillägg till den ursprungliga rapporten skriver han... Att nästan annat barn ska vara fattigt i Storbritannien detta århundrade är inte bara en skam utan en social förödelse och en ekonomisk katastrof. Och många menar att om den här utvecklingen, som ju inte är unik för Storbritannien om den fortsätter så kommer demokratin att helt sluta fungera. Om du now har polarisationen i röka kanske och du har en skink av den meddla klassen, så du really har en a, a problem, or du är väl i en nu territory som är just unabblorad ut. Det här är Branko Milanovic, professor i ekonomi och tidigare chefsekonom på Världsbankens forskningsenhet. intervjuad i en tysk dokumentär som kom ut i år. You ask the question, can really a successful democracy exist with very polarized citizenship, with lots of people who are rich, but also lots of people who are below the middle class level? Brooke Harrington, professor i ekonomisk sociologi i samma dokumentar. People sense correctly that the control of their nation is being stolen from them. They sense this all over the world, and they're not wrong. Och Nobelpristagaren och nationalekonomen Joseph Stiglitz. We're winding up with a government of the 1% för the 1% and by the 1%. Flera studier har visat hur rika människor har större inflytande över politiken än fattiga. En från Cambridge om det amerikanska systemet kom fram till att citat ekonomiska eliter och grupper som representerar företagsintressen har kraftig inverkan på amerikansk politik. Men vanliga medborgare och gräsrotsrörelser har liten eller ingen påverkan alls. Och det här glappet mellan vad människor vill ha och vad politikerna levererar, det kan få ganska skrämmande konsekvenser. The results show that whether a person is from the U.S., Poland, the Netherlands or Spain, the younger they are, the less importance they attach to democracy. In Germany, two-thirds of people over 50 approve of democratic governance. Not even a third of subjects under 30 feel the same. The world is at a crossroads today that if it doesn't try to write a new social contract, those who have been hurt, the many, many people who have been hurt, will rebel. I think the only way we get out of this now is it gets so bad that somebody finally picks up a brick. Så vad ska man göra då? Vi ska komma till det strax, men först så måste vi prata om en annan grej. För även om Adam Smith, liberalismens frontfigur och kapitalismens fader som han kallats redan på 1700-talet skrev mycket om farorna med ekonomisk ojämlikhet så har ju den här frågan ofta sammankopplats med vänstern. Och det har gjort det svårt för forskare att redovisa sina resultat utan att anklagas för att vara partiska. När Richard Wilkinson och Kate Pickett gav ut boken Jämlikhetsanden 2009 så möttes de av hård kritik. Men kritiken kom oftast från ett politiskt håll, från tankesmedjor och ledarskribenter och intresseorganisationer. Because it's inequality, people feel it must be politics. But actually what I've spent my time doing is the research and it's science. It's not politics. It has political implications, but uh... The work is not Inom vetenskapen så har många av Wilkinsons och andra slutsatser om farorna med ekonomisk ojämlikhet däremot accepterats som fakta. Och på senaste tiden verkar forskningen fått genomslag även bland politiska och ekonomiska institutioner som är långt ifrån vänsterpolitiken. Några exempel. I ett policydokument från i maj i år så skriver Världsbanken att det är viktigare att öka den ekonomiska jämlikheten än att öka tillväxten om man vill minska fattigdomen i världen. Internationella valutafonden IMF skriver på sin hemsida att ekonomisk ojämlikhet kan hindra tillväxten och leda till minskad sammanhållning och politisk polarisering. Världshälsoorganisationen har vi redan nämnt, de vill minska ekonomiska klyftor för att minska våldet. Och The Wall Street Journal skriver den 10 september i år om hur den ökade ekonomiska ojämlikheten skadar hela det amerikanska samhället, även investerare på börsen. Och så vidare och så vidare. Poängen som jag vill göra är att det vore väldigt missvisande att idag, 2019, beskriva det här som en höger-vänsterfråga. Faktum är, menar Richard Wilkinson, att en av de största gatuproteströrelserna i Europa mot ojämlikhet, den började som en populistisk högerrörelse. The Yellow Vest, or Gilets Jaunes, movement kicked off in mid-November in reaction to a government plan to increase fuel taxes. They started off as a protest from the right against environmental taxes on fuels. And yet, as it's gone on, it's become also a movement about greater equality. Man. Och det här är viktigt. Bara för att idén om ekonomisk ojämlikhet som ett problem numera är en fråga som kan sträcka sig från höger till vänster så betyder det inte att det finns något slags konsensus i frågan. Och jag skulle vilja ägna lite tid åt idén om ekonomisk ojämlikhet som någonting bra och eftersträvansvärt. Vad skulle du säga är fördelarna med ett ekonomiskt ojämlikt samhälle? Dels tycker jag att det är en moralisk fråga i grund och botten kring huruvida individuella prestationer ska lönas sig eller inte. Karin Svamborg Söval, vd för tankesmedjan Timbro igen. Det handlar ju också om den moraliska aspekten av att kunna göra vinst. Att det ska vara kopplat till ett risktagande. Om du som entreprenör tar personliga risker för att utveckla en ny produkt så är det också rimligt att du ska kunna tjäna pengar på det. Och att det ska finnas en skillnad mellan dig och någon som inte har gjort det. Det handlar i grund och om, om incitament. Men även om Karin ser ekonomisk ojämlikhet som något i grunden positivt så poängterar hon att hon vill se att de fattiga också har det de behöver. Det finns väl ingen i Sverige som skulle önska att vi hade det som i Sydafrika där du i praktiken behöver ha vakter utanför där du inte kan gå fritt på gatan. Men än en gång, var gränsen går för omfördelning, hur mycket eller hur lite ojämlikhet som du kan tåla i ett land. Det beror ju dels på vad du tycker politiskt- men också på vad du har för, för generella inkomstnivåer. Och det där tycker jag är en väldigt bra poäng. För det här är ju trots allt inte en binär fråga där vi antingen har gränslös ojämlikhet eller ingen alls. Erik Bengtsson igen. Det blir liksom så töntigt när debatten ska föras på slags premisser som att antingen så är det svinbra som det är idag och helst ännu mer ojämlikhet. Eller så är det liksom vi ska alla och ingen ska förtjäna en krona än någon Okej, okay, men hur mycket ojämlikhet kan vi tåla då? Är det någon som har ett förslag? Ja, George Orwell till exempel har fram ett förslag i sin essä The Lion and the Unicorn från 1941. Där föreslog han att de rikaste inte borde förtjäna mer än tio gånger så mycket som de fattigaste i snitt. Och att möjligheten att bli tio gånger rikare än grannen det räcker bra som incitament enligt honom. Danny Dorling, en professor i socialgeografi i Oxford, han skickade en bok till mig över mail där han argumenterar för att åtta gånger mer än det nästa Det är den maximala rationella nivån på ojämlikhet. Men till exempel Karin svanborg Sköval, hon vände sig emot hela det här resonemanget. För min del så är det helt otänkbart att man skulle sätta en faktor för ojämlikhet därför att det blir just helt godtyckligt. Jag kan inte se någon särskild moral som skulle ligga till grund för att man sa åtta gånger eller tio gånger eller fyra gånger eller tjugo gånger så mycket som en genomsnittlig arbetare. Så jag frågade Richard Wilkinson vad han tyckte var en rimlig nivå sett till vad som han anser gynnar samhället i stort. At the moment we don't know what would happen if you became more equal than any of the Scandinavian countries or Japan have ever been. The indication is that Idag is I dag vi ju extremt långt från både Orwells och Dorlings förslag. Om man jämför storföretagets VD-löner och kapitalinkomster med de genomsnittliga arbetarlönerna på samma företag, då ser det ut ungefär så här. Our business host, Scott Peterson, is here with some astounding numbers, and they are certainly that, Scott. Canada's top 100 CEOs made an average of 184 times the amount of the average Canadian salary. So wow. Recent data shows that the salary gap between executive-level officials and their employees has widened in Korea. The biggest gap has one CEO making 142 times the salary so The CEO's making 204 times what the average worker is making. That's up 164 Times what the typical employee made received the 373 mellan 150 och nästan 400 gånger mer tjänar alltså VDs kontraarbetare i de länderna. Alltså. Men hur ser det ut i Sverige då? Enligt en LO undersökning från i år så tjänar VDR ungefär 60 gånger mer. Det låter ju ganska lite i sammanhanget. Men om vi jämför med hur det var på 80-talet så är det en enorm ökning. På den tiden tjänade en vd bara nio gånger så mycket som en industriarbetare. Det är liksom mitt emellan Orwells och Denny Dorlings idealnivåer. Men det var alldeles för mycket jämlikhet tycker Karin Svanborg Sjövall. 80-talet håller ju inte jag fram som ett ideal. Alltså tvärtom så fanns det ju ganska goda skäl till att vi rörde oss från den typen av extrem politik som vi hade då. När Ingmar Bergman flydde från skattmasen till Berlin och där vi hade vad som beskrevs som ett land av, av fifflare och smitare därför att man hade skattenivåer som skapade incitament för allmän korruption. Och Karin är fast övertygad om att jämlikhet som liknade den i Sverige på 80-talet aldrig skulle fungera. För de rika skulle helt enkelt inte låta det bli så. Det är ju inte så att att människor gemensinner sig i att staten i praktiken konfiskerar merparten av dina inkomster. Utan det uppstår alltid andra sätt att krångla sig ur det här. Och att ojämlikheten ökar så snabbt i Sverige, det ser hon som något som vi kommer att behöva acceptera. Jag ser det som en ofrånkomlig utveckling. Om det är så att man tycker att det är rimligt att människor från andra delar av världen kan komma hit om man tror att vi kommer att ha en fortsatt tjänstifiering av vår ekonomi, att vi kommer att ha en fortsatt automatisering i våra industrier, ja då kommer ojämlikheten att öka. Okej, okay, men säg nu att man, efter att ha hört vad forskningen säger och så vidare, ändå skulle vilja försöka stoppa den här utvecklingen mot ett mer ojämlikt samhälle. Hur skulle man då gå tillväga? Göran Terborn hade det mest konkreta förslaget. Så han får börja. Jag föreställer mig att. Statsministern skulle säga till damer och herrar, miljardärer att eh, ni får var och en behålla 100 miljoner kronor. Och ni behöver inte betala skatt för det. Eftersom 100 miljoner kronor motsvarar ungefär 254 årslöner före skatt för en vanlig arbete så bör ni kunna leva ett gott liv resten av livet. Men resten av pengarna. Det skulle bli ungefär, har vi inte räknat med alla pengar som de har stoppats undan utomlands, någonting med 2100 miljarder kronor. Då skulle man då kunna öka sjukvårdens resurser med en tredjedel eller fördubbla anslagen till äldreomsorgen, bara för att ta ett par exempel. En annan uppenbar lösning som de vi har pratat med nämner, det är att se till att rika betalar högre skatten fattiga och att skatterna går i huvudsak till välfärden och att få stopp på folk som stoppar undan pengar i skatteparadis. Men att bara fokusera på skatter det kan vara lite vanskligt menar Richard Wilkinson. Many people simply regard taxation as legalized theft and it's very vulnerable to being undone. För att få ett mer stabilt jämlikt samhälle måste man också demokratisera själva ekonomin menar Richard Wilkinson till exempel genom att göra företag arbetarägda Det long term project should be to extend democracy into the economy into businesses to provide incentives for employee owned companies cooperatives. And employee representation on company och i Sverige så har ju arbetare lagstadgat rätt till platser i bolagsstyrelser. Två platser i företag med mer än 25 anställda och tre platser i företag med över 1000 anställda. Mm, precis. Och en tredje sak man kan göra, menar Joanna Mack och flera andra, det är att stoppa privatiseringen. Framförallt i välfärdssektorn. Men det har på många sätt redan hänt. Sverige har de senaste årtiondena genomfört en otroligt snabb och omfattande utförsäljning av välfärdssektorn, där sjukvård, skolor, vårdcentraler och äldreboenden har tagits över av vinstdrivande företag. Trots att det, enligt en rapport från Institutet för framtidsstudier- inte är något som de flesta svenskar har velat. En fjärde sak som många vi pratat med nämner- det är att börja reglera finansmarknaden igen. Men det har vi ju pratat om i avsnittet om ekonomisk kollaps. Och vi behöver inte säga mer om det här. Men alltså, alla de här grejerna är ju ganska uppenbara tycker jag. Jag tycker att den stora frågan kvarstår ju. Vad kan man som individ göra för att få igenom- någon av de här samhällsförändringarna om man skulle vilja det? Ja, många menar ju att det i alla fall inte räcker med att gå och rösta vart fjärde år. För hundra år sedan så var det socialdemokratiska partiet en av krafterna som bidrog till att minska ojämlikheten. Men idag ser det helt annorlunda ut. Så här lät det ekot i september i år när sossarna presenterade budgeten för nästa år. Fredrik, vågar du dig att säga någonting om hur vi så att säga, vanliga människor kommer att påverkas av budgeten? Ja, det beror sig väldigt mycket på vilken grupp man tillhör, men det finns ett par intressanta avsnitt här i budgeten som visar att de viktigaste reformerna i budgeten ökar klyftorna. Det handlar beror framförallt på det här med att värnskatten slopas. Dessutom så ökar ojämlikheten mellan könen eftersom män gynnas. Fredrik Fortenberg, Ekots kommentator. Det kommer att behövas folkliga uppror i en eller annan form alltså för att få någon stopp på den här utvecklingen- för att det politiska systemet klarar inte av det på egen hand. Varaktiga, signifikanta, minskningar av olikheten kan ju bara ske genom folklig organisering. Ett är tecken på en sån begynnande organisering, är de senaste strikerna mot exempelvis Uber i Storbritannien. That kind of way of organising yourself is absolutely the way to go, and I've been very pleased to see that workers in the gig economy are trying to organise themselves, and I think that's a really important thing. As individuals they're powerless, but they get together as a group they have some kind of leverage. Riker och facklig organisering kan ha effekt på förhållandena och lönerna inom vissa branscher, men inte bara det. Det kan också ha effekt på hela det politiska systemet, menar Richard Wilkinson. Jag remember historians writing about the New Deal in the 1930s and Roosevelt saying att det wasn't the statistics on unemployment and so on that led to real policy changes to reduce inequality. Det var riots och strikes och så so on that well, I remember one historian who said it was that, that put the fear of God into the politicians. Ingen av dem vi har talat med har föreslagit något i stil med att avskaffa kapitalismen eller införa någon slags sovjetisk planekonomi för att minska ojämlikheten. Tvärtom så verkar det som att de flesta, så vitt vi har kunnat uttyda, tycker att kapitalismen är ganska bra på det den gör. Nämligen att generera materiella rikedomar. Men att de här utjämnande grejerna, som skatter och regleringar av marknaden, verkligen behövs för att rikedomarna ska kunna komma alla till gang. Eller som David Simon, han som gjorde The Wire, uttryckte i en föreläsning i Australien för några år sedan. As I said, we're not getting by without capitalism, it's the tool in the toolbox that produces mass wealth in this modern world, as nothing else does. But it's only that, it's an engine for producing wealth. And when you try to make it into a blueprint for a just society, it's completely useless. The metrics by which we determine whether or not something is capitalistically viable, it's not whether it, it makes the environment better, it's not whether it gets everybody health care, it's not whether... It, you know, prevents child abuse or, or, you know, it's profit. The naive and embarrassing notion that by letting the market be, by intervening to a minimum, the market will solve all of our problems. No, it won't. It'll make the rich richer, it'll make the poor poorer. Ultimately, the only chance we have now is if at some point we start to turn back that clock. You know, don't do as we did. Run like hell. Under veckorna som jag jobbat med det här avsnittet- så har jag ofta tänkt på de där gruvarbetarna- Orwell beskrev i sin bok. Och jag har tänkt att- hur illa den är nu- och hur illa den kommer bli- så är i alla fall de där dagarna över- Företag i västvärlden kanske inte ger arbetarna en rättvis del av kakan. Men de låter dem i alla fall inte dö i hundratal i mörka hål under marken. Så tänkte jag i alla fall. Och sen började jag kolla lite på dagens gruvindustri. Dorsan, with Richard bredvid honom, har worked all day, De är 8 och 11 år. Även this punishing work doesn't inte enough för food. Hasn't two days now. 2018 tog sig en reporter och ett kamerateam från brittiska Sky News till koboltgruvorna i södra Kongo för att se hur arbetsförhållandena såg ut. Och det reportaget är något av det värsta jag sett. We visited five different mines across the south of DRC and found all used child workers. Monica's is the youngest worker in this group at just four i den rödbruna ledan springer barn med tunga säckar på axlarna. Fyra femåringar sitter i smutsen och sorterar ut mineraler. Allt för att få fram kobolt som via kinesiska mellanhänder hamnar i våra smartphones och datorer. Min mamma är död och jag måste jobba här hela dagen. och jag har ont i huvudet, säger Dorsen, som är åtta år gammal. Hans pappa jobbar också i gruvan, i djupa hål, grävda för hand. Det här reportaget fick mig att tänka på det som Karin Svamborg sa- om att risktagande och hårt arbete måste löna sig. Med den logiken så är det Dorsen och hans pappa som borde vara miljardärer. Jag kan inte tänka mig någon som jobbar hårdare eller riskerar mer. Men istället så är det de som lever på svältgränsen- He's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this they'll get maybe 8 British pence a day. Och jag tror att alla som vill engagera sig i frågan om ekonomisk ojämlikhet hela tiden måste ställa sig frågan: "Vems arbete ligger bakom rikedomarna?" Först när varenda en som har gett av sin tid och arbetskraft blivit tillräckligt och rättvist kompenserade efter hur hårt de har arbetat och vilka risker de utsatts sig för så kan man ens börja diskutera hur man ska fördela överskottet. Några månader efter det första reportaget återvände Sky News till Dorsen och hans pappa. Dorsen hade då fått plats på ett barnhem inne i staden. Men hans pappa var tvungen att stanna kvar i gruvan. Innan Dorsen ska resa iväg så står hans pappa och tvättar honom från topp till tå. Du vet väl att du är min bästa vän? Frågar han. Sen säger han... Tror inte att jag bara ska stanna här och dö. Jag kommer att vara här för dig. Local authorities say that illegal miners died in an sa after... hundratals gruvarbetare dött i jakten på kobolt i Kongo. För bara några månader sedan så dog 43 människor i ett ras i en gruva ägd av den schweiziska gruvjätten Glencore. A lot of people asked me and I think probably some people still think John Miller, den sydafrikanska fotografen igen. Well, what's in it for me? Why does this matter to me? I don't live in those places. I don't really care about those things. What's the big deal? And my answer would just be you're wrong. It does matter to you and you should care about it. Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Haris. Och mig, Anna Davar. En källförteckning med länkar till videoklipp, artiklar och annat finns på Sverigesradio.se-dystopia. Och vill du som lyssnat diskutera det här eller andra avsnitt så kan du komma till vår Facebookgrupp som heter P3 Dystopia Eftersnack. Det här avsnittet gjordes hösten 2019 av mig här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Ljudfix och mastering sköttes av Micke Lindberg och Steffen Renklint var den som läste Philip Allstons citat om fattigdom i Storbritannien. Vi hörs turn your over turn your lantern far in her heart and far in her soul but gonna be no far in the hole gonna be no far in P3 Sveriges radio P3